Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. <coughs> Bu fəslin adı qədəri inkar edənlər barəsindədir. Qədəri inkar edənlər barəsində nə gəlib? Və qədər dedikdə Allah s.ə.və təalənin bu kəinətə, bu kainata qoyduğu yazdığı əvvəlcədən qədər başa düşülür və bu da ki, yazılı bir sirdir, Allahın sirdir və onu Allah s.ə.və dən başqa heç kəs bilmir. Və Allah s.ə.və bu qədəri <coughs> bəzi ola bilsin, qədərdə olan bəzi şeyləri istədiyi bəndələrə məsələn peyğəmbərlərə bəzi şeyləri çatdıra bilər. Və ona görə də de, alimlər deyirlər ki, qədər Allahın sirridir. Məxluqatlar barəsində olan sirridir və bunu məxluqatlar yalnız baş verdikdən sonra bilirlər. İstər xeyr olsun, istər şər olsun. Və qədərə iman gətirmək Xüsusən, tövhid-i rububiyyə ilə bağlıdır. <gülüyor> Həmçinin bu Allahın adları və sifətləri tövhidi ilə də bağlıdır. Çünki bu Allahın sifətlərinin kamil olmasını göstərir. Allah s.ə.v bütün məhlukatların başına nə gələcək? Bunu əzəllən bilir. Bu da Allahın sifətlərinin kamil olmasını göstərir. Deməli, qədər həm Tövfid-Rububiyyə ilə bağlıdır, həm də əsma sifətlə bağlıdır. <coughs> Və insanlar qədər mövzusunda üç firqəyə ayrılırlar, üç əsas firqəyə bölünürlər. Birinci firqə <coughs> cəhmi yəllərdir, cəhmi qədərilərdir, e, cibri, cibri yəllərdir. Cəhmi cibri yerlər. Yəni, bunlar cəhmiyyəllərdir. Bu, əqidədə olduğu üçün Cibriyyə əqidəsi deyirlər. Məcbur edənlər mənası verir. <coughs> və bunlar Allahın qədərini ispat edirlər. Şəl-Allah əl əl əl əl əməldə, əməli etməsində heç bir seçimi yoxdur. Onun ixtiyarı yoxdur. Yəni, istəyi yoxdur bu əməli etməkdə. Özünün istəyi yoxdur. Allah subhanətə alə yazıb və onu məcbur edir. cibar sözlə götür, məcbur edir. Ona görə buna, bunlara cibri yerlərdirlər, məcbur edənlər. <coughs> yəni onlar deyirlər ki, Allah bəndəni məcbur edir hansısa əməli etməyə. Və bəndənin ixtiyarı yoxdur, öz seçimi yoxdur əməl etməkdə. Məsələn, su içir, yatır, oyanır, Allaha itaət edir və ya asisi olur Allaha. Bu şeylərin hamısında bəndənin öz seçimi yoxdur. İxtiyarı öz iradəsil etmir bunu. Bunlar bu əqidədədirlər qədər mövzusunda. İkinci firqə isə bunların tam əksi olan müətəzili qədərilərdir. Onlara qədərlər deyilər, Əslində, az qaz möhtəzillərdir və bunlar isə, bunların əksisi olaraq deyirlər ki, bəndənin əməli etməsində ixtiyarı var, seçimi var, öz iradəsi ilə edir bunu və bu məsələdə onlar həddərini aşırlar. Və deyirlər ki, Allah subhanətə alə Allahın bu insanın əməli etməsində heç bir istəyik yoxdur. Əlbəttə Allahın istəyi ilə olur hamısı, lakin bunlar deyirlər ki, Allahın istəməsi yoxdur burada. Və hətta bunların lap həddərini aşanlar o dərəcəyə çatırlar ki, o dərəcədə inkar edirlər ki, və deyirlər ki, <coughs> Allah subhətə alə hər hansı bir hadisə baş verdikdən sonra onu bilir. Allah nəsə baş verir, ondan sonra bilir. Allah əvvəlcədən bilmir ki, nəsə, bəndə hansısa əməli edəcəkdir. Və bu cür Allahın istəməyini, hər hansı bir əməli etməkdə Allahın istəyinin olmasını inkar edirlər. Və birinci firqənin, cibri yerlərin dəlilərini gətirək və onlara rədd edək. <coughs> və bunların dəlilərindən biri odur ki, Allah subhanətə alə Qur'an-ı kərimdə buyurur ki, Allahu xaliku kulli şeyin. Allah hər şeyi yaradandır. Hər şeyi yaradandır. Burada hər şey dedikdə ora həm bəndənin özü daxil olur, həm də bəndənin etdiyi o əməllər daxil olur. Bu da hər şeydən sayılır. Ona görə deyirlər ki, <coughs> bu ayı onu göstərir ki, hər şeydən Allah subhanət halədir. Bəndənin öz ixtiyarı yoxdur. Allah məzbur odur insanı. Və bu cür dəlil gətirirlər. Sonra ikinci dəliləri odur ki, Allah Subhanətə Alə Safvət surəsinin 96-cı ayəsində buyurur ki, Wallahu xaləqakum buamətə əməlun. Allah həm sizi, həm də sizin əməllərinizi yaraddı. Həm sizi yaraddı, həm də sizin əməllərinizi yaraddı. Və dəlil gətirirlər ki, baxın, Allah Subhanətə Alə insanın əməlini yaraddısa, deməli, əməli edən onu məcbur edən Allah subhanahu alədir Allah onu əməli etməyə məcbur edir və sonra üçüncü dəlilləri ümumiyyətlə dəlilləri çoxdur bəzilərini qeyirək üçüncü dəlillərdə odur ki <coughs> Ənfal surəsinin 17-ci ayəsidir Allah subhanahu alə buyurur ki Qəğandar s.a.v bədir döyüşündə döyüşdən öncə bir ovud çıngıl xırda toz daşıla götürür və kafirlərin yüzünü atır və <gülüyor> kafirlərin hər bir hırda taşdan kafirlərin gözünə düşür ondan və bu zaman Allah səbələ bu barədə buyurur ki Qur'an-ı Kerimdə və mə raməyitə izraməyitə və ləkinnə Allahə ramə sen zaman o daşları onların üzərində sen atmadın onu onu lakin onu Allah attı o taşları sen attığın zaman sen atmadın onu Allah attı odaşları Allah atdı. Və dəlil gətirirlər ki, <coughs> Allah göstərir ki, Allah onu məzbur etdi atmağa, Allah etdi bu əməli. Bəndənin bu əməldə ixtiyarı, öz seçimi, iradəsi yoxdur. Allah insanı məzbur edir. Və sonra başqa bir dəlil yenə <coughs> Ənam surəsinin 148-ci əsidir. Allah buyurur ki, müşriklər barəsində onlar vücəh dəlil gətirirlər, görünə dəlil gətirirlər öz ittihamələrinə və deyirlər ki, şeyə yekulul lazina əşrəkū şirk edənlər belə deyəcəklər, lausə əllahu mə əşraqnə. Əgər Allah istəsəydi, biz şəriş qoşmazdıq. Allah istəsə biz şərik qoşmazdıq. Vələ əbəuna, nə də bizim atalarımız şəriq qoşmazdı, vələ həram nəmin şey nə də bir, hər hansı bir şeyi biz haram etməzdik. demə Allah istəyir, biz edirik. Demək, Allahın istəyi ilə Allah bizi bu şeyə sövq edir. Bu cür dəlil gətirir, baxın, müşriklər də belə deyirdilər. Lakin bunlara qarşı o qədər bunların hədislər var, ayələr var, bunların bu eytiqarlarının batıl olduğunu göstərir və birinci gətirdiyi dəlillərə rədd edək bir-bir, Allah onların gətirdiyi birinci dəlil ki, Allah buyurur ki, Allah xaliku kulli şeyin Allah hər şeyi yaradandır və bunlar dedilər ki, Allah yaradırsa bəndənin əməlini deməli, Allah onu sövq edir, o əməli etməyə lakin bu dəlilin özü onların Bu ayə, gətirdikləri ayə Gətirirlər Başqa bir ayələrə Nə qədər ayələr var Zahirdə ziddir Və bu da onu göstərir ki, ayədə məna bu Qəst olunmur Məsələn, Allah subhanətə alə Neçə-neçə ayələrdə göstərir ki Bəndə əməli Öz istəyi ilə edir Öz istəyib edir Məsələn, Allah subhanətə alə Əlimran surəsinin 152-ci ayəsində Buyurur ki مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةِ Sizdən bəziləriniz bu dünyanı istəyir, deməli insan özü istəyir bunu və bəziləriniz də ahirəti istəyir, deməli Allah heç kəsi məzbur etmir. İnsanın öz istəyi var bu əməli etməkdə və bu dəlildir, bu onlara rədddir, bu cür ayələr çoxdur. Məsələn, Allah subhanətə alə başqa bir surədə buyurur ki, Ələm necəl ləhu ayni, insan barəsində ki, biz ona iki göz vermədik mi? Və lisənin ona bir dil, iki dodaq vermədik mi? Ki anlasın da, anlanılan şeylər. Və hədəynə hun necdiyin, və iki yol göstərdik ona. Hak yolu, batıl yolu. Yəni özün seç bunu. Bu ayı da onu göstərir ki, insan özü seçməlidir. Özü seçir əmin yolu və həmsinin Allah onların gətirdiyi ikinci dəlil ki, Allah subhanətə alə buyurur ki, Allah həm sizi həm də sizin əməllərinizi yaraddı. Və bu ayədən sanki istifadə edərək buyururlar ki, deyirlər ki, əməlləri Allah yaraddısa, deməli Allah insanın sövqidir o əməlləri etməyə. Lakin əslinə qalsa bu dəlil onların əleyhinədir. Bu ayənin məhz özü onların əleyhinədir. Çünki Allah subhanətə alə bu ayədə əməli kimə mənsub etdi? Sizi və sizin əməllərinizi yaradan Allahdır. Deməli əməli kim edir? İnsan özü edir. Və həmsinin əgər Allah məcbur etsəydi, onda Allahı ə, əməli edən Allah sayılardı. Və Allahın əməli də məxluq deyil. Allahın etdiyi əməllər məxluq deyil. Fə Allahın bu əməli göstərməsi ki, insanları və onları Allah yarattı, onların əməllərini Allah yarattı. Allah yəni həm insanları, həm də onların əməllərini yarattı. Bu ayonu göstərir ki, insanların əməlləri məxluqdur və bu əməl Allahın ola olabilməz. Çünki məxluq olan Allahın əməli ola olabilməz. Deməli, insanın əməlidir bu. İnsan öz iradəsi ilə edir bunu. Həmsinin üçüncü dəlilləri ki, Peyğəmbər s.ə.və Allah s.ə.və deyir ki, sən o atdığın zaman, sən atmadın onu, və Allah atdı o daşı, o bu dənələrini. Və əks, bu da onların əleyhinədir. Yenə Peyğəmbər s.ə.və Allah s.ə.və dedi ki, sən atdın. Sən atdığın zaman. Deməli, Allah s.ə.və atmağı Peyğəmbər s.ə.və mənsub etdi. Deməli, atan, əməli edən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam idi. Və burada da atmaq sözü iki mənada gəlir. Birinci mənası odur ki, <gülüyor> daşı atmaq, həmin o daşları atmaq kafirlərin üzərinə Bədr döyüşündə onu atan əlbəttə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam idi. İkinci atmaq mənası gəlir, Hansı ki Allah Subhanahu deyir ki, onu mən atdım. Yəni bu da aparıb o daşları məhz onların gözlərinə çatdırmaq idi. Bu da Allah Subhanahu Taala etdi bunu. Ancaq atan isə Peyğəmbər s.ə.v idi. Çatdıran isə Allah s.ə.v idi. Burada deməli, birinci atmaq Peyğəmbər s.ə.v əməlidir. İkinci atmaq isə Allah s.ə.v idi. Sonra bunların dördüncü dəlilləri, ki, Allah s.ə.v müşriklər bayrəsində dedi ki, müşriklər belə deyərlər, əgər Allah istəsə, biz şərik qoşmaq. Və Allah istəyir ki, biz şərik qoşuluk. Demək, Allah bizi şəriş qoşmağa yönəldir. Və bu dəlil də onların əlihinədir. Çünki Allah s.ə. bu ayənin ardınca ilə onların gətirdikləri bu dəlili, bu hüccəti batir edir. Və bunun günah olduğunu açıqlayır. Allah s.ə. ayənin ardınca buyurur ki, kəzəli kəzəbəlləzinə min qablihim. Ondan əvvəlkilər də bunlardan Əvvəlkilər də belə təkzib etmişdilər. Yəni, belə deməklə, sizdən əvvəlkilər də bu cür deməklə təkzib etmişdilər, hətta zəqubəsənə nəhayət əzabımızı daddılar. Allah subhanələ göstərdi ki, bu cür söz təkzib etməkdir və əzab daddılar onlar. Sizdən əvvəlkilər də bu cür deməklə, əzabı daddılar. Deməli, əgər bu cür söz demək ki, Allah <coughs> İstəsə idi, biz şəriş qoşmazdıq. Bu cür söz haqq olsaydı, Allah subhanət hala onlara heç əzab da addırmazdı. Bu da onu göstərir ki, elə bunların gətirdikləri bu dəlil onların əleyhinədir. <coughs> Sonra əhl-i sünnə və dəlillərini götürək ki, bunlara rədd həm Quran-ı kərimdən, həm Peyğəmbər və in sünnəsindən, həm sələfin icmadan, Həm ağlı dəlil, həm də hissi dəlil. Bu 5 cür dəlili gətirək, onlara rədd ki, baxın, görün, necə onlar rədd olunur. 1-ci quran kərimdən Allah subhanətə alə Əlimran surəsinin 152-ci ayəsində buyurur ki, Min kum mən yuridu dünyə və min kum yuridul əxirə. Sizdən bəziləriniz bu dünyanı istəyir, bəziləriniz axirəti ahirəti istəyir. Bu ayədə Allah subhanətə alə göstərir, göstərir, göstərir ki, ispat etdi ki, bəndənin də öz istəyi var bəndə əməli öz istəyi ilə edir ahirəti istəyir onun da əməlini edir <coughs> həmsinin Əl-İmran surəsinin 167-ci ayəsində Allah s.ə.v. buyurur ki yəqulunə bi əfvahihim mə leysə fi qlubihim nafiqlər barəsində Allah s.ə.v. deyir ki onlar ürəklərində olmayan ürəklərində olmayan şeyi ağızları ilə deyirlər Ürəklərində olmayan şeyi ağızları ilə deyirlər, münafiqlər. Və bu ayə onu göstərir ki, hətta sözü deyən də elə insanın özüdür. Münafiqlər özləri deyirdilər bu sözləri. Sözü deyən elə onların özləridir. Sözdə də insan öz ixtiyarı ilə, öz istəyi ilə deyir. Sonra başqa bir ayə, Nəmin surəsinin 88-ci ayəsi, Allah s.ə. buyurur ki, İnnəhu xabirun bimə təfəlun. Həqiqətən o, sizin hərəkətlərinizdən xəbərdardır. Sizin hərəkətlərinizdən deməli hərəkəti edir ki, insanlar edir. Allah heç bir heç sülcəsi məcbur etmir. Yenə başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, Munafiqin surəsinin 11-ci ayəsi: "Vallahu xabirun bima ta'malun." Allah sizin əməllərinizdən xəbərdardır. Deməli, əməlləri də edən insan özüdür. Bu dəlillərin hamısı onu göstərir ki, insan özü edir əməli. Özü edir deyir sözü. Sözü deyən özüdür. Əməli edən özüdür. Hərəkəti edən özüdür insanın. İnsanın öz istəyi var. Peyğəmbər s.ə.v. hədisindən dəlillər isə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, innə mən niyyat və anma hər bir insana nə Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. İnsan yan yəni, istəyir niyyətində, o ona görə də istəyinə görə də o əməli edir. Deməli insanın öz istəyi var əməli etməkdə. Allah onu heç bir şeyə məcbur etmir, özü istəyir, özü edir. Başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən nəhəyitukum anhu fechtanibuhu." Sizə nəyi qadağan edirəmsə ondan Çəkinin. Deməli, çəkinən insan özüdür. Allah subhanət hələ onu çəkindirmir o əməldən. İnsan öz istəyi ilə ondan çəkinir. Və ardınca buyurur ki, və nəyi də əmr edirəmsə, ondan bazardığınız qədər edin. Bu da onu göstərir ki, əməli edən də ilə insanın özüdür. Öz istəyi ilə edir. Həmçin, izmadan da dəlil odur ki, heç bir <coughs> sələf alimlərindən bu cür o cibriyyələrin dedikləri kimi sözlər varid olmayıb. Yalnız onlardır bu cür etibad edənlər. Ağlı dəlil, ağlı dəlil odur ki, əgər Allah subhanətə alə bəndəni o əməl etməyə məcbur etsəydi bu əməl et, onda Allah subhanətə alə onu nəyə görə cəzalandırardı? Allah subhanətə onu etdirir, sonra cəzalandırır. Bu da ağlı dəlildir, bu da zülm salir. Əlbəttə ki, Allah subhanətə alə də zülm edən deyildir. Həmsinə Allah subhanət alə, tutaq ki, insana yaxşı bir əməli etməyə məcbur edir, məcbur etdirir, sonra onun mükafatını verir. Burada da heç bir fayda yoxdur. Heç bir hikmət yoxdur bunda. Bu da Allahın bu kainatı əbəs yerə yaratmasını göstərir. Bu da ağla sığmaz bir şeydir. Bu da ağlı dəlir. Ağıl ilə onlara belə cavab verilir. Hissi dəlin isə, bu da gözəl dəlildir, onların bu əqidələrinin batil olduğunu göstərir ki, Allah spontanələ heç bir şəxsi məzbur etmir. İnsan öz ixtiyarı ilə edir. Özü istəyir, o əməli edir. Hissi dəlil odur ki, insan özü özlüyündə öz ixtiyarı ilə etdiyi əməllə öz ixtiyarı ilə etmədiyi əməli seçə bilir ixtiyarı ilə etdiyi əməl ilə ixtiyarsız olaraq etdiyi əməli seçə bilir məsələn insan yemək yeyir su içir uzanır, yatır, bunu istəyir, gedir edir lakin ixtiyarsız əməllərə baxın indi. soyuq olur la soyuqdur, titirəyir özünün ixtiyarı olmadan insan titirəyir indi saxlasın yürək bu titirəməyi saxlaya bilər ya yox çünki ixtiyarı yoxdur bunda öz ixtiyarı ilə etmədi əməli, etdiyi əməli, ixtiyarsız olaraq etdiyi əməli, ixtiyarı ilə etdiyi əməlidən seçə bilir insan. Özü-öz hissi ilə seçə bilir. Deməli, insan hansı ki əməllər var, namaz qılma, günahlar, bu, bu, bu, bu, öz ixtiyarı ilə edir bunu, öz seçimi ilə edir bunu. Bu da hissi dəlildir. Bunlara cavab. Sonra Bu, cibriyyələrin əks olan qədərləri gətirək və onların dəlilləri nədir? Allah subhanətə halə ayə gətirirlər ki, Allah subhanətə halə Əlimran surəsinin 152-ci ayəsində buyurur ki, Minkum mən yuridu dünyə və minkum mən yuridul əxirə. Sizdən bəziləri dünyanı istəyir, bəziləri axirəti ahirəti istəyir. Və qədərləri də qeyd etdi ki, onlar deyirlər ki, Allahın istəyi yoxdur. Bəndə istəyir, ilə edir. Allah istəyi olmasa da olar. Allah istəməsə də, bəndə istəyib edir bunu. Allahın o əməli etməkdə heç bir istəyi nəzərə alınmır. Və Allah qədərə heç nə yazmamışdır əvvəlcədən. Bu dəlil gətirirlər ki, baxın, Allah subhanta deyir ki, bəndə özü istəyir, özü edir. Allahın istəyib burada heç qeyd olunmur. Və başqa bir dəlil gətirirlər, Fussilət surəsinin 46-cı ayəsi. Allah subhanahu wa taala buruş men amila salihan k li nafsihi wa men asa'a Kim salih bir əməl edərsə bu onun lehinədir pis əməl edərsə əleyhinədir. bunu göstərir ki, insan özü edir əməli. Öz istəyi Allahın istəyi yoxdur burada. Bunlar da bu tərəfdə həddərini aşıblar. <coughs> və bunlar deyirlər ki, məsələn, insan əməl etdikdə ruku etdikdə, səzdə etdikdə Allahın istəyi burada nəzərə alınmır. insan özü edir yalnız. Və Allahın istəyi yoxdur burada. Lakin bunlara bir çox dəli, cavab vermək formaları var. Birinci, yenə Quran-ı bunların əleyhinə olan dəlillər və bu dəlillərdən biri odur ki, insanın iradəsi ilə bağlı olan dəlillər, insanın istəməsi ilə bağlı olan dəlillər və bu dəlillər də öz özlüyündə iki qismə bulunur. O dəlillər ki, orada həm insanın istəyi qeyd olunub, həm də Allahın istəyi qeyd olunub. Məhz bir dəlillər məsələn. Buna da müqeyyət dəlillər deyirlər. Orada həm Allahın istəyi, həm də bəndənin istəyi qeyd olunubdur. Buna dəlil Allah subhanətə alənin təqbir surəsində 28-29-cu ayəsində Allah s.ə.və buyurur ki, Limən şəhəminkum ən yəstəqin və mə teşəunə illə ən yeşəə Allahu Rabbul alemin Allah s.ə.və Quran barəsində danışır və sonra deyir ki, Quran, sizdən doğru yolda olmak istəyənlər üçün üyüd nəsihəttir. Doğru yolda olmak istəyənlər üçün üyüd nəsihəttir. Alemlərin əlem, rəbbi olan Allah istəməsə, <gülüyor> aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiniz. Yəni, bu öyud nəsiyyəti, aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Bu ayədə həm Allahın istəyi qeydolundu, həm də bəndələrin istəyi. Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Deməli, hər hansı bir əməl etdikdə həm Allahın istəyi olmalıdır, həm də insanın Öz istəyi olmalıdır. İkisi də üst-üstə düşüb, o əməl edilir. Və sonra başqa bir ayədə Allah s.ə.v buyurur ki, İnsan Suresinin 29-30-cu ayəsidir. Allah s.ə.v buyurur ki, İnnə həzihi təzikirə Həqiqətən bu surə bir öyüd nəsihətdir. Fəmən şəhətdəxəzə ilə rabbihi səbilə Kim istəsə Rəbbinə tərəf bir yol tutar Və mətkə şaun illə an Allahu inna Allahu kana aliman Allah istəməsə siz bunu istəyə bilməzsiniz. Allah istəməsə siz istəyə bilməzsiniz. Deməli həm Allahın istəyi lazımdır, həm də bəndənin istəyi lazımdır ki, əməli insan etsin. <coughs> Və üçüncü cü ayə <coughs> Bakara surəsinin 253-cü ayəsidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Və lə və şa Allahu nqtatala ləzina min ba'dihim. Əgər Allah istəsəydi, və lə və şa Allahu nqtatala ləzina min ba'dihim min ba'dəma ca'atəhum bayinatuh. Və lakin ikhtələfu fa minhum man amana və Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin ardından gələn insanlar onlara göndərilən açıq-aşkar əyyidlərdən sonra bir ilə vuruşmazdılar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Fəqət <coughs> bununla bununla belə yenə də ixtilaf, e, ixtilafa düşdülər. Və Allah səbhələtələ sonra buyurur ki, və Allah məqtətəli və ləkinnə Allah yəfəl umə yürid. Allah e, səbhələtələ buyur ki, əgər Allah istəməsə Allah istəməsə onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Allah istəməsə bunlar bir-birilə ilə vuruşmazdılar. Buna Allahın istəyi var, həm də insanın istəyi burada qeyd olunur. Və ikinci istək barəsində dəlil isə, o dəlillərdir ki, burada yalnız insanın istəyi qeyd olunur, insan öz istəyi ilə edir. <gülüyor> Bu da öncə qeyd etdiyimiz ayələrə aid edilir ki, burada insanın yalnız öz istəyi qeyd olunursa, Allahın istəyi də buna aiddir. Çünki öncəki ayələr bunu izah edir. Və buna da dəlil, e, yəni bunun da buna aid ayələr də Yenə Bakara surəsinin 523-cü ayəsidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İsəakum hırsun lakum. Qadlarınız sizin, tarlalarınızdır. Fa'tu hırsakum annashi'tum. Tarlalarınıza istədiyiniz tərəfdən yaxınlaşın. Özünüz istədiyiniz kimi eləyin." Yəni. yəni burada əlbəttə ki, Allahın istəyi də qeyd olunur, çünki əvvəlki ayələr buna göstərir. Yenə başqa bir ayə, Kehf surəsinin 29-cu ayəsi. Allah Subhanahu taala buyurur ki: Və kim istəyirsə iman gətirsin, kim istəyirsə küfür etsin. Burada Allahın istəyə qeyd olunmasa da belə, öncə qeyd etdiyimiz ayələr buna aiddir ki, burada insanın da istəyə qəst olunur, Allahın istəyə də qəst olunur. Sonra bunlara cavab ikinci dəlil, bu da ağlı dəlildir. Bunlara <coughs> bunlara deyilir ki, bəndə Allahın mülkü ola ola mülkü ola ola müstəqil olması ağla sığmazdır. Allahın mülküdür və bu müstəqil olaraq Allahın istəmədiyi bir hərəkəti edir. Deməli, əgər Allahın mülküdürsə bəndə, deməli, Allahın istədiyi əməlləri etməlidir. Deməli, bunun etdiyi əməllərdə Allahın da istəyi orada olmalıdır. Əcək Allahın e, olabilməz ki, Allahın mülkü ola ola, Allahın istəmədiyi bir əməl etsin. Onlara redd, ağlı cavabdır ki, ağılman ki, necə olar? Allahın mülküdür hər bir insan və Allahın istəmədiyi bir şey edir. Bu da sanki Rububiyyədə şirkdir. Ona görə ve s.a.v qədəri inkar edənləri Bu, ümmətin məcusiləri adlandırıbdır, şirk edənləri. Sonra onlara rəd yenə üçüncü dəlil. Bu da ağlı dəlildir. Bunlara sual veririk qədəri yerlərə ki, Allahın istəyini inkar edənlərə. Ki, insan özü edir. Allah istəyə olsa da, olmasa da insan edir bu hərəkəti. Bunlara bu cür sual verilir ki, Allah subhanətə alə bəndələrinin, qulların, insanların nə edəcəyini əvvəlcədən bilirdi, ya yox? Əlbəttə ki, bu lap, həddi aşanlar bu inkar edəcək bəzi qismdər ki, Allah heç nə bilmirdi. Bu da küfürdür, lakin öbürsi əksəriyyət isə, o qədər inkar edənlər, bunlar bunu inkar edə bilmirlər. Deyilə, bəli, Allah əvvəlcədən bilirdi ki, bəndələr nə edəcəkdir. Sonra buna bunlara ikinci bir sual verilir. Deyiş, əgər Allah bilirdisə insan nə isə hər hansı bir əməli edəcəkdir. İnsan bu əməli etdikdə, hər hansı bir əməl etdikdə Allahın bu bildiyinə muvafiq oldu, yoxsa bu müxalif oldu? Allah Subhanahu taala məsələn bilirdi ki, bu insan itişdir, toxdur. Əgər İc istəci istisə, deməli Allahın bildiyi şeyə muvafiq oldu. Əgər içmədisə, deməli müxalif oldu. Bu cür sual veririk. Siz deyirsiniz ki, Allah Subhanahu əvvəlcədən bilir. Bəs insan əməl etdikdə, Allahın o bildiyi ilə onun etdiyi şey üst-üstə düşür ya yox? Desələr ki, bəli, Allahın bildiyinə muvafiq əməl edir. Deyir ki, bə, deməli Allah istiyi bunu edir. Desək ki, Yox, Allahın bildiyinə müvafiq əməl etmir, başqa bir əməl edir. Onda burada ziddiyyət yaranır. Allah bilirdi ki, bu belə edəcək, lakin etmədi. Onda necə bilir Allah subhanı talə? Bu da ağlı dəlidir onlara. Cavab. Və son ıı, Şeyx Səmin qeyd edir ki, bu iki firqə yollarını azmış firqələrdir. Cibriyəllər, bir də ıı, qədərilər, Bunlar bir-birinin əksinədir, birinci ispat etdi ki, qədəri ispat etdilər, lakin həddərini açdılar ki, bu mövzuda həddərini açdılar və dedilər ki, insanı Allah s.ə.məcbur edir əməl etməyə. İkinci isə bunların tamam əksisi olan qədərilərdir, birinci cibriyyəllərdir, ikinci qədərilər. Bunlar dedilər ki, Allahın istəyi yoxdur, insan özü yedirəməli. Allah bilmir ümumiyyətlə, insan nə edəcək və edəndən sonra bilir Allah s.ə. bunu. Lakin, ən doğru yolda olan firqə isə, üçüncü firqədir, Əhl-i və, və orta ümmətdir və bu iki firqə arasında orta yol tutur və o insanlardır ki, bunlar Allahın qəza və qədərinə iman gətirirlər və iman gətirirlər ki, insan əməli öz İstəyi edir və kainatda nə ki bütün hərəkətlər, nə ki baş verir, istər e, insan etsin onu, istər başqa hadisələr, nə ki baş verir, Allah s.ə. onu bilir və bu da Allahın istəyi ilə olur və Allah s.ə. bütün kainatda olan əməlləri yaratmışdır, Allahın yaratdığı məxluqdur. Və Allahdan başqa yaradan yoxdur, hər şeyi idarə edən Allah subhanı tealədir və bu cür qəza və qədərə iman gətirirlər. Və onlar iman gətirirlər ki, bəndə əməli öz istəyi ilə edir, lakin onun istəyi Allahın istəyi ilə bağlıdır. Allahın istəyi də burada olmalıdır. Və dəlillə Allah subhanı tealədir. Allah s.ə.q. buyurdu ki, Limən şəhə minkum ən yəstəqim və mən təşəunə illə ən yəşə allahu Rabbul aləmin. Allah s.ə.q. buyurdu ki, Aləm, aləmlərin rəbbi olan Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiniz. Allahın da istəyə olmalıdır. Hənsı bir əməldə, bəndənin də istəyi olmalıdır. Və burada qədərin mərtəbələrini qeyd edir şəxsinin Və buyurur ki, qədərin dörd mərtəbəsi var, mərtəbə ilə gəlir və bu dörd mərtəbənin dördünə də iman gətirmək vacibdir. Hər hansı bir mərtəbəyə iman gətirməsə, artıq bu qədəri inkar etmiş olur. Və birinci mərtəbə odur ki, qədərin, yəni tərtib ilə gəlir mərtəbə ilə, birinci mərtəbə odur ki, elm, elm, yəni bilmək, yəni iman gətirməlidir ki, Allah subhanətə halə, Hər bir şeyi öz əzəri, elmi ilə bilir, təfsilatı ilə, həm də ünlü olaraq təfsilatı ilə hər bir şeyi Allah s.ə. bilir ki, nə baş verəcəkdir. Baş verən bütün hər bir şeyi bilir Allah s.ə. Baş verən verər və verəcək, gələcəkdə nə şeylə baş verəcək, hamısını Allah s.ə. bilir, bilmək, deməli buna iman gətirməlidir. Birinci mərtəbə budur. Allah Ən'am <gülüyor> suresinin 59-cu arasında buyurur ki, وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ Allah Ən'an buyurur ki, qeybin asarları onun yanındadır, Allah'ın yanındadır. Yəni qeybi Allah Ən'an bilir. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ Onu, yani qeybi, Allah'tan başqa heç kəs bilmir. Demə Allah hər şeyi bilir. Birinci mərtəbə budur. İman getirməlidir ki, Allah səbhələlə hər bir şeyi bilir. Ve sonra Allah səbhələlə buyurur ki, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ بَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Sonra buyurur ki, kuruda və suda nə varsa Allah səbhələlə hamısını bilir. Kuruda və suda nə varsa hamsını bilir. Sonra yine buyurur ki, elə bir düşən yarpaq yoktur ki, Allah onu bilməsin. Hatta yarpaq hara düşür? Ne vaxt düşür? Allah subhanahu ta'ala onu da bilir. Ne kadar yarpaqlar var? Allah subhanahu wa ta'ala hatta onları da bilir. Ne vaxt hara düşür? Sonra buyurur ki Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا <gülüyor> حَبَّتٍ فِي ظُلُمَيْتِ الْعَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yerin zülmətleri içerisinde. Öyle bir tokum, öyle bir yaş ve öyle bir kuru şey yoktur ki Allah Yəni, o açıq aydın kitabda olmasın, o yazıda olmasın, Allahın yazdıq o kitabda olmasın. Yəni, Allah s.ə. hamısını bilir və bunu yazıbdır. Ən'am surəsinin 59-da əsrəsi. <coughs> Bu da onu göstərir ki, Allah s.ə. ilmi necə genişdir. Hər bir şeyi əhatə edir, hər bir şeyi Allah s.ə. bilir. Yenə başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əlem ta'lem en Allah ya'lemu ma fi's-samawati və'l-ardı?" Məgər sən bilmirsən ki, Allah göylərdə ve yerdə, göylə və yerdə olanları bilir? Məgər bilmirsən bunu? Əlbəttə yani ki, Allah Subhanahu bilir. "İnne zalika fi kitab." Həyicə bunlar bir yazıdır, kitabdadır. İn nəzəlik aləllah yəsir. Bu Allah üçün asandır, çətin bir şey deyil bu. İkinci mərtəbəsi isə, birinci mərtəbə qeyd etdik ki, bilmək. Yəni Allah Subhanahu taala hər bir şeyi əzəli ilmi ilə bilir və gələcəyi də bilir nə şey, hansı şeylər baş verir. İkinci mərtəbəsi odur, yazmaqdır, yazı. Yəni Allah Subhanahu taala hər bir şeyi bildikdən sonra ikinci mərhələdə yazıbdı bunu. Bildikdən sonra Allah s.ə.q. bunu yazıbdır. Elə həmin ayələrin ardında Allah s.ə.q. hər iki ayənin sonunda necə, necə qurtardı ayəni? Birinci ayəni başladı ki, Allah s.ə.q. hər bir şeyi bilir. Yarpaq hara düşdüyünü bilir. Yəni, suda, quruda nə olduğunu bilir. Sonra buyurdu ki, yerin zülmətləri içində elə bir toxum və elə bir quru və yaş şey yoxdur ki, o açıq aydın Yazıda olmasın. Yazıda olmasın. Kitabda olmasın. Sonra Allah s.ə. sonda tamamladı. Bilməkdən sonra yazını gətirdi. Demə Allah s.ə. bilir və sonra yazıb bunu. Yenə öbürsə ayə də ahırda elə tamamlanır. Hədv suresinin 70-ci ayəsi. Allah s.ə. dedi ki, məcər bilmirsən ki, Allah s.ə. göydə və yordə, yerdə olanı bilir və bu, bütün bu mühəyyətən bunlar bir yazıda, bir yazıdadır. Yəni, Allah bildikdən sonra bunu yazıbdır. Bu da ikinci mərtəbə, yazmaq. Üçüncü mərtəbə də odur ki, istəməkdir. Allahın istəyi var burada. Yəni, göydə və yerdə, bütün kainətdə nə baş verirsə, bu hamısı Allahın istəyi ilə olur. Çünki Allah subhanət Yasin suresində 32-ci ayda buyurur ki, Əmrü izə aradı şeyən en yəqulə lehu kun fe yekun. Allah subhanahu təala əcə bir şey etmək istəsə ona yalnız ol deyər, o da olar. Demə Allah isteyir, ol deyir, o da olur. Her bir şey Allahın istəyi olur. Başqa bir ayə Allah subhanahu təala buyurur ki, və lov şeyə rabbuka ma faəluhum. Əgər Rəbbinsdə onlar onu etməzdilər. Demə Allahın istəyi burada olmalıdır. Üçüncü mərtəbə odur ki, qədərin Allahın istəyi var burada. Və nəhayət dördüncü mə mərtəbə Allah subhanətə alə bu istədiyini, ki, bu şey olacaq, onu yaradıbdır. Allah subhanət alə bilirdi, bunu yazdı, istədi və yaratdı bunu. <coughs> Allah subhanət alə <coughs> göyləri və yeri, Allah subhanət alə göylərdə və yerdə nə varsa bütün hamısını o yaradıb və bütün hamsının mülkü Allah'a məxsusdur. Hər bir şeyi də idarə edən Allah Subhanahu taala'dır. Allah Subhanahu taala Zümer surəsində 62-ci ayədə buyurur ki: "Allahu khaliqu şeyin." Allah hər şeyi yaradandır. Deməli Allah Subhanahu taala yaratdı, bildikdən istədikdən sonra yaratdı. Hətta məxluqatın etdiyi əməlləri də Allah Subhanahu taala yaratdı. Çünki məxluqatın etdiyi əməllər həmin o məxluqatın sifətlərindəndir. İnsanın hər hansı bir əməli edirsə, onun sifətidir. Onun sifətidir. Malik olduğu o sifətdir. Və onun sifəti də, insanın sifəti də, əlbəttə ki, məxluqdur. Çünki, insanın etdiyi hər hansı bir əməl iki şeydən irəli gəlir. İnsanın hər hansı bir etdiyi əməl iki şeydən irəli gəlir. Birinci, sırf həmin əməli istəməsi, insan o əməli etmək istəyir. İkinci isə, bunu etməyə qadir olması. Bu iki şey, istəməsi və qadir olması. Və Allah subhanətə alə də insanı yaraddıqda, onda bu cür sifətlər yaradıqdır. Və deməli, insanın əmələr etdişdə, öz istəyi ilə, öz qüdrəti ilə edir insan. Və Allahın istəyi ilə burada qeyd olunur. <gülüyor> və əhlüsünə və bu dörd mərtəbənin dördünə də iman gətirir və ən doğru yol da budur. <gülüyor> Və sonra burada başqa qədərin, başqa növləri var. Ömürlük qədər, insanın ömrü boyu, nə etdiyi şeylər o qədərdə yazılıbdır. Qədəmbər Salasayim hədisdə gəlir ki, ana bətində olanda uşaq, onun 4 aylığında ona mələk göndərilir və ona dörd şey yazılır. Dörd şey. Dörd şey əməl edir orada. Ona ruh üfürür, onun ruzisini yazır, Əcəlini yazır, əməlini yazır, bədbəxt və ya xoşbəxt olmasını yazır. Ruh üşürdükdən sonra ona dörd şey yazır. Ruzisini, bu dünyada nə ruzi qazanacaq, hansı vaxt, əcəli vaxtdır, onu yazır. Ana bəxtində olanda artıq bu yazılır ona. Dörd aylığında hansı əməllər edəcəkdir, bu yazılır. Bir də xoşbəxt və ya bədbəxt olması yazılır. Bu, ömürlük qədərdir. Sonra başqa forması var qədərin illik qədər. Allah s.ə. hər ildə qədr gecəsində bir illik məxluqatın qədərini göndərir, qədərini təyin edir. Bu barədə Allah s.ə. Duxan surəsinin 4-cü ayəsində buyurur ki, Quran barəsində buyurur ki, inna ənzəl nəhu fi leyləti mübarəkə. Biz bu Quranı mübarək bir gecədə nazil etdik. Sonra axırda da buyurur ki, o bəsayadə fihe yufraqu kullu amrin hakimin. Hər bir hikmətli iş o gecə hökm olunur. Hər bir hikmətli iş o gecədə hökm olunur. Yəni Qədir gecəsində bütün İnilibol, bir il boyu nə hadisələr baş verə, o hökm olunur. Sonra gündəlik Günlük qədər var, gündəlik insanın nə etdiyi qədərlər var. Bu barədə də Allah subhanətə alə Rəhmən surəsinin 29-cu arəsində buyurur ki, Yəsəlühü mən fissəməəvəti vəl-ardi Köylərdə və yerdə kim varsa, hamısı ondan istəyir. Allahdan diləyir, nəsə? Qüllə yevmin huvə fişənin O, hər gün bir işlədir. Allah subhanətə alə hər gün bir işlədir. Yəni, gündəlik Allah s.q. qədər yazır. Sual verəsən qədəri dua dəyişir. Bəzi şeylərdə var, bəzi, o gəlibdir, o, o rəvayətlər. Belə bir sual verə bilərlər. <coughs> İnsan elə bir hal olur ki, məsələn, elə bir vəziyyətə düşür ki, seçim qarşısında qalır, bu əməl etsin, yoxsa bu əməl etsin və bunlardan birini seçəndə bu əməli etsin, bu seçmək istəyirsə e, və sual verə bilərlək, əgər bu hər hansı bir əməli seçib edirsə bu seçim qarşısında, bu qəndə, qədəri inkar etmək deyilmi vəz? İnsanı, məsələn, seçim qarşısında qalıb. Taq ki, bu əməli etsin, ya yox. Və bu götürür ki, etməsin. Deməli, insan özü seçir bunu. Bu qədəri inkar etməkdir, ya yox. Və qədərinə yazılsa, bəlkə bu birisini seçdi, deməli, bu qədərə yazıldı, yoxsa bu birisini seçdi. Bu qədəri inkar etməkdir, ya yox. Və bunlara cavab verir ki, xeyr, bu qədəri inkar etmək deyildir. Bu da Allahın qədəri ilə həmin o ikisindən birini elə seçdi. Allahın qədəri ilə seçdi onu. Necə ki, davayət gəlir ki, Ömər radiyallahu anhü Şam şəhərinə gələndə, öz xilafəti devrində, və ona xəbər gətirirlər ki, bəs Şam şəhərində xəstəlik var, tağın xəstəliyi və o görür qırır, yəni pis xəstəlik yayılır və insanlar həlak olur və bu da sahabələrlə məşvərə edilir, müşavirə keçirir və məsləhətləşir və qərara gəlirlər ki, şəhərə girməsinlər, geri qayıtsınlar. Və bu zaman Əbu Ubey də Amr ibn-i Cərra gəlir, sahabəl bu da, deyə ki, İmamların əmri: Səndir Allahın qədərindən qaçırsan? Allahın qədərindən qaçırsan və nə razı ona gözəl cavab verir. Dil: Allahın qədərindən Allahın qədərinə qasırıq biz. Allahın qədərindən Allahın qədərinə qasırıq. Yəni ona da başqa bir misal gətirir. Gözəl misal seçir, deyir ki, əgər bir <coughs> sənin dəvə, dəvən olsa bir neçə dənə bu dəvə ilə vadiyə düşsən, hansısa dəriyə düşsən dəvən otarırsan orada və görsən ki, vadinin bir, dərəfi, bir tərəfində gözəl, mümbit torpaqlardır otdur, otdur digər tərəfində isə quraqlıqdır əgər sən bu vadinin bu otulu olan tərəfində otarmağı seçsən bu Allahın qədəri ilə deyilmi? və ya bu birisini seçdin taqşı bu da Allahın qədəri ilə deyilmi? Buna gözəl belə cavab verir. O deyir ki, bəli, bu Allahın qədəri ilədir. Və belə bir sual yenə verə bilərlər ki, əgər bu doğrudan da belədirsə, Allahın qədəri ilə etsə, onda onda günah edən şəxslər üzürlü sayılə bilərlər. Deyə bilərlər ki, Allahın qədəri ilə biz günah etdik. Bu cür sual da verə bilərlər. Əgər Allahın qədəri ilə etsə, Onda Allahın qədəri ilə biz günah etdik. Biz nəyə, günahımız nədir? Allah istədi, biz də etdik. Allahın qədəri ilə oldu bu günahda. Və buna cavab verilir ki, qədəri dəlil gətirmək günahda, bu batildir. Həm Quran-ı kərimə görə, həm də ağınla batildir ki, qədəri dəlil gətirirsən. Ki, qədərlə oldu bu? Allah qədərimizə yazıb, deməli, biz günahkar deyilik. Batil olmasına Quran-ı Keribdən dəliyil, Allah s.ə. Ən'am suresinin 148-ci ayəsində buyurur ki, Səyəqulün nəzini əşraqu ləvşə allahu mə əşraqnə. Şirk edənlər deyəcəklər ki, Allah istəsə biz şirk qoşmazdıq. Allah istədi ki, biz qoşduq da. Allah istəsəydi nə biz, nə ata babalarımız şərik qoşardılar, nə də hər hansı bir şeyi haram edərdik. Deməli, Allah istəyib ki, biz bunu edirik. Və Allah Subhanə Teala də onlara cavab olaraq buyurur ki, Kəzəlikə kəzəbə ləzina min qablihin. Həmsinin bu cür ondan qabaqçılar da belə təkzib etdilər, həttə zəqqubə əsənə və nəhayət bizim əzabımızı daddılar. Əzabı daddılarsa, deməli bu cünahtır, bu cür demək cünahtır. Ələ haqq yolda olsaydı, onların dediklərə düzgün olsaydı, Allah Subhanə Teala onlara əzab verməzdi. Həmçinin ağıl ilə dəlil gətirir onlara ki, bu cür deyənlərə ki, Allahın qədəri ilə etdi günahı. Hər hansı bir pis əməli Allahın qədəri ilə etdi. Deməli, bizim günahımız yoxdur. Bu cür deyənlərə ağılı dəlil. Misal gətiririk. Məsələn, <coughs> hər hansı bir qəzəddə və hər hansı bir jurnalda elan yazılır. Kim falan işi etsə, falan şey etsə, Ona bu bu qədər mükafat verilir, o və ya bu vəzifəyə layiq görülür mərtəbə, birinci yerə çıxır və ya ikinci yerə çıxır, ondan biraz aşağıını edən ikinci yerə çıxır, bu cür elan yazılıbdır və hər hansı bir şəxs başlayır çalışmağa və gedir o dərəcəyə çatır. Bəzilərdə olur ki, heç çalışmır, gedir ki, o səviyyə çatsın, o mükafatı qazansın, lakin gedir qazana bilmir. O kimi qınayır bu əməldə, etdiyi əməldə? Ki, özüm eləmədim, çalışmadım və bu səviyyə çata bilmədim, birinci yerə çıxa bilmədim. Baxın, dünyalı misalla, dünyalı əməllərdə deyir ki, özümü özünü qınayır. Mən edib bu dəyəcəyə çatmadım. Və nə üçün dini əməllərdə özünü qınamır? Ki, mən özüm namaz qılmadım, mən özüm haram şey etdim, və buna görə cəhənnəmə düşdüm. Niyə bu məsələdə də belə demir? Deyir ki, Allahın qədəri ilə oldu. Bəs, özün etmədiyim bunu, özünü qınamalıdır. Bu da ağlı dəlildir. Ki, qədərə heç vaxt dəlini gətirmək olmaz ki, Allahın qədəri ilə cünah etdi bu. Özünü qınamalıdır. Necə ki, dünyalı misalda özünü qınayır. Həmsinin qədəri misal gətirənlərə qarşı dəlil Peyğəmbər sallallahu hədisi ki, qədəri qınamaq olmaz, çünki qallahın qədəri ilə bu günah etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Məminkum min ahadin illə vəqəd kutiba maq'aduhu min al-cənnəti və maq'aduhu min an-nari." Yəni elə bir şəxs yoxdur ki, onun cəhənnəmdə olan yeri və ya cənnətdə olan yeri yazılmasın. Əvvəlcədən qədərə yazılmasın. Və onda sahabelər sual verəşdi: "Ya Rasulullah, əgər onda əməli tərk edək." Əla qədərə etmad elə. Qədərə yazılıbsa kifayətdir. Əməlimizi tərk edək, əməl etməyək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xeyr. Əməl edin. Əməlu və müyəssərin meyseren lima hulqalahu. Hər bir şəxs yaratdığı yerə qovuşacaqdır. Hər bir şəxs ya yaradıldığı, nə üçün yaradılıbsa, ora qovuşacaqdır. Əməl edin. Əgər cənnət üçünsə, cənnət əməllərini edib ora gedəcəksən. O üçün əməl etmək lazımdır. Və iman gətirməyin bir çox faydaları var. Faydalardan biri odur ki, tövhidir, rübubiyyənin kamilliyini göstərir. Həmsinin Allaha doğru eytimad etməyi göstərir. Allaha doğru eytimad edirsən ki, başına müsibət gələndə Allahdandır. Bu, Allahın işidir. Həmsinin, insanın qəlbi rahat olur. Ki, müsibət gələndə qəlbi rahat olur. Bu, Allahın qədəri ilə olur. Və müəllif bu fəsildə hədis gətirir. İbn-Omer radiyallahu anhı və edir, buyurur ki, <coughs> İbn-Omer radiyallahu anhı yanına bir dəstə gəlir və onlar qədəri inkar edənlər barəsində xəbər verirlər ki, bəzi insanlar çıxıb ki, qədəri inkar edirlər. Və İbn-Omer da deyir ki, və, və ləzi nəfsi İbn-Omara biyədik. İbn-Omerin nəfsi əlində olanı and olsun ki, yəni Allaha and olsun ki, ləvkənə li ahaduhum uhdin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'minu and olsun ki əcər onların o qədər edənlərin, Uhud dağı boydadır qızları olsa və sonra bunu Allah yolunda xərcləsələr Allahın qədərə iman gətirməyincə Allah subhanu bunu onlardan qəbul etməsin bu qədər hətta qızları olsa, onu Allah yolunda xəzləsələr, qədərə iman gətirməsələr, Allah subhanətə alə, bu əməli onlardan qəbul etməz. İbn-Amər burada göstərir ki, Allah subhanət alə, əməli onlardan qəbul etməz. Ta qədərə iman gətirməyincə. Allah subhanət alə də kimlərdən əməli qəbul etmir? Kafirlərdən əməlləri qəbul etmir. Deməli, qədəri inkar edən kafirdir ki, İbn-i Ömər burada buyurur ki, onlardan heç bir əməllərini qəbul etməs. Nə qədər qızıl xərcləsələr də belə. Çünki Allah subhanətə alə kəfirər barəsində buyurur ki, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ Kəfirər barəsində buyurur ki, onların xərclədiklərinin qəbul olunmamasına mani olan yalnız Allaha və Rasuluna küfür etdikləri olmuşdur. Baxın, Allah subhanət halə onların xərclədiklərini qəbul etməsində səbəb nədir? Allaha və Peyğəmbərə küfür etmələri. Deməli, kafirlərin Allah subhanət halə heç bir xərclədiklərini qəbul etmir. İbn-i Omaqda burada göstərdi ki, qəbul etmir. Deməli, kafirdilər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Tövbə surası 54-cü ayə Sonra Peygamber sallallahu sözünü deyir. İbn Anar ki, Peygamber sallallahu əleyhi demişdi: "El iman en tu'mina billahi. İman Allah'a iman gətirməkdir. Va məlailəkati, onun mələklərinə, ve kutubihi kitablarına, va rusulihi peyğambarlarına iman gətirməkdir. Va yevmul axire, axirətə ve sonra buyurur ki, "Va tu'mina bil qada rixairi və şerrih." Qədərinin, xeyrinin və şərinin Xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir İman bu altı şeydən ibarətdir Allaha, mələklərə, kitablara Peyğəmbərlərə, axirət günlə Bir də qəza qədərin Xeyrinin şərinə iman gətirməkdir Və Peyğəmbər s.a.v Bu hədisini İbn-i Onlar dəlil gətirir gələrə <coughs> Allaha iman da Dörd şey Üzərində olur Allahın varlığına inanmalıdır insan Rububiyyə iman gətirməlidir Uluğiyyaya iman gətirməlidir, Allahın adları və sifətlərinə iman gətirməlidir. Mələklərə iman dedikdə isə bu da dörd şeylə bağlıdır. Mələklərin varlığına iman gətirmək, bizə məlum olan adlarına iman gətirməliyik və həmçinin onların etdiyi əməllərə iman gətirməliyik. Necə ki, Quranda və sünədə varid olub və onların sifətlərinə iman gətirməliyik. Tevəmdar sahəsəm, onları necə vəsv edir. Məsələn, Cəbra 600-dən qanadı vayədə bütün üfüqü tutmuşdur. Başqa bir hədisi də gəlir ki, Cədrar Əl-İsələn Peyğəmbər Salasəmiyanının insan qəfəsində gəlir. Sahabəni, sahabənin formasına gəlir. Dehiyyəkəl adlı sahabəyə oxşar formada gəlir. Bu da onların sifətləridir. Buna iman gətirmək. Kitablara iman gətirmək edikdə isə iman gətirməlisən ki, bu kitablar hamısı Allah tərəfindəndir, haqdır. Və orada orada gələn xəbərləri, o kitabların verdiyi xəbərləri təsdiq etmək vacibdir. Həmsinin orada olan nəsx olunmamış hökmlərə əməl etmək vacibdir. Həmsinin onların bizə məlum olan adlarına iman gətirməliyik. Tövrat, İncil, Zabur, Quran, bunlara iman gətirməliyik, adlarına. Və həmsinin iman gətirməliyik ki, bu Allah s.ə. hər bir peğəmbərlə kitab nazir etmişdir. Peyğəmbərlərə iman gətirmək də odur ki, iman gətirməliyik ki, onlar haqq üzərində gəliblər və doğru insanlardır. Həmsinin onların dedikləri xəbərlərə də iman gətirməliyik və onların adlarına, hansı ki, bizə məlumdur, iman gətirməliyik. Ahirət günlə iman dedikdə isə burada qəmət günlə zəvrat olur. Ona görə ahirət adlanır ki, 3 e, çünki son gündür, axırıncı gündür. Bundan sonra daha dünya günü yəni olmayacaqdı. Bu dünyada gün olmayacaqdır. Və qəza və qədərə də iman gətirmək bu barədə də danışdıq əvvəldə. Sonra müəllif Ubayr ibn Samik hadis nə gətirir? Qəza ilə qədər barəsində Ubayr ibn Samik öz oğluna nasihat edir. Və deyir ki, innəkə lən təcidə təaməl imən həttə təaləmə ənnə mə asabəkə ləm yəkun liyuxtiəkə və mə əxtaəkə ləm yəkun liyusibəkə Oğluna nəsiyyət edərək buyurur ki, səndir başına gələcək müsibətin səndən qaçılmaz olduğunu başına gələcək müsibətin səndən qaçılmaz olduğunu və səndən qaçılılacaq bir şeyin sənin başına gəlməyəcəyini bilməyincə imanın ləzzətini dadmazsan. İmanın ləzzətini bilməyəcəksin. Və hədisi izah edir. Qubayda ebin insan buyurdu ki, başına gələcək müsibətin səndən qasılmaz olduğunu bilməyincə iman gətirməzsin. Yəni, insanın başına müsibət gələcəksə, ondan qasan deyil. Ona da misal, məsələn, insan tutaqşı hər hansı bir iş dağınıza gedir və hadisə baş verir Taş ki, ayağı sınır, nəsə bir şey olur. Və bu, əgər onun qədərinə yazılıbsa, bundan qaçan deyil o. Bu müsibət onun başına gəlməliyidir. Buna iman gətirməyincə, yəni bunu bilməyincə insan imanın ləziyyətini dadmaz. Və ya əksi, bunun əksi, insan işidir ki, hər hansı bir evdə ticarət gedir və çalışır ki, geçsin orada, ticarət etsin və qazansın. Şəkildəndə görürsə, artıq o yördə ticarət yeri kəsilibdir. Baxın, istəyirdi ki, hər hansı bir şeyə xeyrə nail olsun, lakin nail ola bilmədir. Yəni, nə qədər çalışsan da buna nail olmayacaqsın. Buna iman gətirməyincə, imanın ləzzətini dadmazsan. Sonra Peyğəmbər s. sələmin hədisini deyir, öz oğlan nəsət edir və buyurur ki, bax, Peyğəmbər s. aleyhi və səlləm, belə demişdir, ''İnnə əvvələ məxaləq Allahul qaləmə'' İlk yarattığı qələm olmuşdur. Burada iki ləfz var. Yəni bir mənada gəlir ki, Allah Subhanahu taala ilk yarattığı qələm olmuşdur. Bu məna, bu mənanı izah edəcəyik. İkinci mənada odur ki, Allah Subhanahu taala qələmi ilk yaratdıqda belə demişdir qələmə. Və ilk yarattığı yarattığı qələm olmuş dedi içdə. Işte. O demək deyil ki, Allah Subhanahu taala qələmdən öncə heç yaratmamışdır. Lakin Allah subhanətələ ilk yarattığı şeylərdən də qələmdir. Və Allah subhanətələ qələmi yarattıqdan sonra ona dedi ki, uqtub, yaz. Əlbəttə ki, belə qəribə gələ bilər ki, cansız əşyə, necə Allah subhanətələ əmr edir və cansız əşyə onu başa düşür. Hədistir. Lakin buna aid ayələr də var ki, Allah subhanətələ buyurur ki, cansız əşyalar Allahı başa düşürlər. Onlardan da istək var və onlar da Allaha itaat edirlər, öz iradələri ilə. Allah subhanətə alə göy və yer barəsində buyurur ki, Allah subhanətə alə göy və yer yarattıqdan sonra göyə yüksəlir və onlara deyir ki, fə qalə ləhə və lil ardı, göyə yerə deyir ki, i'tiyə təvəən əv kərhan İstəsəz də istər, istəməz gəlin, əmridir onlara onlara Və sonra buyurur ki, Allah s.ə.qalətə əteynə ta'in İtaət edərək, gəldik. Onlar belə dedilər. Göstərir ki, cansız əşyalar da hətta Allaha işinirlər, başa düşürlər və onlarda da yüradə var. İtaət edərək, Allahın hüzuna gəlirlər. Peyğəmbər s.ə.v. burada göstərdi ki, Allah s.ə.qaləmə dedi ki, yaz. Və qaləmə dedi ki, Ey Rəbbim, nə yazın? Allah s.ə.qaləmə dedi ki, Qiyamətə qədər, qiyamət saatına qədər olacaq bütün qədərləri yaz. Qiyamət saatına qədər olacaq bütün qədərləri yaz. Və Ubaidə ibn-i sonra oğula nəsə etdir ki, və iştim ki, yenə Peyğəmbər s.a.v belə dedi, Mən mətə alə qeyri həvə fəleysə minni, kim bundan qeyri bir əqidə üzərində ölərsə, məndən deyil. Yəni, Allah s.ə.qədəri qələmə dedi ki, yaz. Kim bundan qeyir əqidə üzərindir? Yəni, bunu etiqat etməzsə ki, qədər yazılıbdır əvvəlcədən. Bu üzərində də ödə ölərsə, bu üzərində də o məndən deyildir. Yəni, müsəlman deyildir. Belə bir sual verə bilərlər ki, bəs Allah s.ə.qədəri qələmə dedikdə ki, yaz. Qələm qeydi bilmir dəxə. Qələm necə yazdı? bilib yazdı və buna da cavab verilir ki, xeyr Allah subhanətələ ona əmr etdi və Allah subhanətələ istədiyini əmr edir və onun dərhal istədiyi şey də olur. Allah istədi ki, bu yazılsın və Allahın istəyi ilə də bu şey yazıldı gələn vasitəsilə. Bu hədistə faydalar var. Faydalardan biri odur ki, Ubalə İbn-i Samid oğluna nəsiyyət verdikdə mülayim rəftar edir və deyir, ey, bu ney, ey oğulcuğum, oğulum, oğluna belə nəsiyyət edir. Odur ki, oğula nəsiyyət etdikdə i̇şte bu cür nəsiyyətlər uşaqlara etmək lazımdır ki, uşaq yaşlarından uşaqlar elə haqqı başa düşsünlər. Həmsinin Uvədə ibn-i Samid ve s.ə.v. hədisini gətirir, dəlil olaraq. Və bu da onu göstərir ki, uşaqları indidən uşaq yaşından öyrətmək lazımdır ki, dəlili, dəlillə hər şeyi qəbul etsinlər. Hər şeyi dəlillə qəbul etsinlər. Sonra müəllif başqa bir hədis gətirir, qədər barəsində. Əhməd radiyyilən hə rəvayət edir, rəxmənullah, <gülüyor> Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, <gülüyor> Allahın ən birinci yaratdığı qələm oldu və ona dedi ki, yaz. Və qələm də bütün olacaq şeyləri yazdı. Bu açıq aydın Hədis göstərir ki, qələm yazdı. Lakin əvvəlki hədisdə göstərilməyir ki, yazdı. Sadəcə Allah Subhanətə Ali dedi ki, yaz. Bu hədis səhətçi qayrın göstərir ki, qələm yazdı Allahın. Bütün qiyamətə qədər nə olacaq şeyləri yazdı. Qiyamətə qədər olacaq şeylərsə nə qədərdir? Və qiyamət də dedikdə, dirilmək başa düşülür. Qiyamət günü dedikdə, insanların dirildiyi gün başa düşülür. Allahın huzuruna qaydayacaqları gün başa düşülür. Sonra başqa bir rəvayətə gəlir ki, Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyir ki, "Həman lem yu'min biqadari xeyri və şerri Kim qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməzsə, Allah onu cəhənnəmdə yandırar. Allah onu cəhənnəmdə yandırar. Və cəhənnəmdə də yandırması onu göstərir ki, Bu insanlar kafirdlər. Qədərə iman gətirmirsə kafirdir və Allah Subhanahu taala onu cəhannamda yandırar. Və insanlar da iman gətirməkdə üç cür ola bilər. Ya qədərə bu 4 mərtəbəsinə iman gətirməlidir, ya ümiyyətlə inçay etməlidir, ya da şək gedir. İman gətirir yox. Burada şək getmək də iman gətirməmək sayılır. Türk peyğəmbər əsasən bilir ki, iman gətirərsə şək gətir, şək getmək Şübhə etmək, iman sayılmır bu. Odur ki, şübhə etmək də iman gətirməməkdən sayılır. Sonra başqa bir hədis. Peygamber İbn-i Deyləmi Rəhməhullah Ubey ibn-i Kəbə yanına gəlir və Ubey ibn-i deyir ki, mənim qəlbimdə qədərə qarşı bir şübhə var. Qədərə qarşı bir şübhə var. O şübhə də onun devrində, artıq sahabələrin devrində Bəzi o qədər inkar edənlər artıq o vaxtı yaranmışdır. Və o cür şübhələri yayırdılar. Və bu şübhələrdən də bəziləri İbn Deyləminin qəlbinə düşür. Və sahabənin yanına gəlir, Ubey İbn Kəbin yanına gəlir və deyir ki, mənim qəlbində qədərə qarşı bir şübhə var və mənə bir şey danış bu şübhəni Allah mənim qəlbindən götürsün. Və İbn Deyləmi, Ubey İbn Kəbə deyir ki, mənə elə bir şey revayət elə ki, mənim qəlbimdə olan bu şübhəni götürsün. Qədər barəsində olan bu şübhəni götürsün. Və Ubey ibn-i Kəbdə davayət edir, Peyğəmbər səhəmlə davayət-i hədis cətirir, deyir ki, e, hədis cətirir, deyir ki, bu onun sözüdür, Ubey ibn-i Kəbdə sözüdür, buyurur ki, əcər, öncə qeyd etdiyimiz hədis kimi deyir, əcər uhud dağıq boyda bir qızıl xərcləsən. Allah subhanətə alə iman gətirməyincə onu səndən qəbul edən deyildir. Allahın qədərini iman gətirməyincə Allah subhanətə alə onu səndən qəbul etməz. Sonra buyurur ki, və tə ələmə ənnəmə asadəkə ləm yəkun əkə və bil ki, başına gələcək müsibət səndən qasılmazdır. Başına gələcək müsibət səndən qasılmazdır. Nəsə, e, bu müsibətdən qasa bilməyəcəksən. Və m liyusibəkə və səndən qaçılacaq bir şey, o şeysən sən edə bilməyəcəksən bunu, sənin başına gəlməz. Yəni, çalışsan da etməyə, edə bilməyəcəksən. Sonra buyurur ki, və lə muttə alə qeyri həzə və kuntə min əhlinnər. Əgər sən bu cür ölərsənsə, yəni, əvvəl şübhə edirdin, o şübhə üzərində ölərsənsə, onda ondadır cəhənnəm əhlindən olarsan. Şübhə az, ölərsənsə, bu qələrə şübhə edərək ölərsənsə, cəhənnəm əhlindən olarsan. Cəhənnəm əhlində kafirlərdir. Və İbn Deylami gedir başqa sahəbinin yanına. Abdullah ibn Mesudun yanına. Eyni sözləri ona deyir ki, mənə elə bir şey rivayet etdi ki, şübhəni götürsün. Eyni hədisi də bu ona rəvayət edir. İb Abdullah ibn Mesud da eyni sözləri ona danışır. Sonra gedir Hüzeyfə ibn Elyəmanın yanına o sahabə də ona həmin şeyləri deyir. Məsələ bu sözləri. Sonra gedir Zeyd ibn-i yanına, bu da həmin şeyləri ona deyir və onasa qəlbi rahatlanır və şübhə ondan gedir. Baxın, bu hədis onu göstərir ki, əgər insanın, insanda bir xəstəlik olarsa, onu bilənin yanına getməlidir. Əgər bədən xəstəliyidir isə, həkimin yanına getsin. Qəlb xəstəliyidir isə, alimin yanına gedir. Alim onun qəlbində olan o xəstəlikləri, mənəvi xəstəlikləri, uşubhələri götürür. Necə ki İbnü Deyləmi ən elimli olan sahabelərin yanına gəlir. O sahabə ki, Ubey İbnü Kəb idi. Quranı yazanlardan biri olur. Quran yazanlardan, Quran yazanlardan biri olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir gün Ubey İbnü Kəb-i çağırır yanına və deyir: Gəl, sənin üçün Bəyinə surəsini oxuyum. Ləm yəqunin ləvvina kəfəru və bu surəni ona oxuyur. Və oxuduqdan sonra deyir ki, Allah subhanət hələ mənə əmr etdi ki, bu surəni mən sənə oxuyum. Ubi İbn-i Kəbə oxuyum. Və Ubi İbn-i Kəb soruşur ki, ya Rasulallah, Allah necə mənim adımın sənə çəkdi? Allah mənim adımı sənə dedi? Peyğəmbər səhəsən bir bəli, sənin adını dedi və Ubey ibn Kəb sevindiyindən ağlayır. Allah aleyh, bunun adını çəkdi, Ubey ibn Kəb, ki, sənin adını dedi ki, get buna oxu. Gör, necə sevinir ki, ağlayır ki, Allah aleyh, bütün aləmlərin Rəbbi məhz bunun adını dedi, necə xoşbəxtləyə nail olur. Bu, Ubey ibn Kəb idi ki, İbn Deyləmin onun yanına gelir. Həmsinin, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhü, ən ilimli sahabələrdən olur ən ilimli səhabələrdən olur. Və bu da ən yaxşı Quran oxuyan səhabələrdən olur. Həmsin Zeyd ibn Sabit də bu da Əbu Bəkr rədiləllahun Quran yazanlardan olur. Quranı yazanlardan olur. Həmçinin Hüzeyfə ibn el də peyğəmbər sallallahu sirrini bilən insanlardan olur. Və bunların dördü də ən əzəmətli, ən büyük səhabələr olur. ən ilimli səhabələr pağan gedib elimli sahabelərdən İbnü Deylamı öyrənir. Hüzeyfə ibn Əliyəmən, o Hüzeyfə ki, Peyğəmbər sallallahu bir sir vaidi, onu yalnız buna demişdi. Munafiqlərin adlarını yalnız Hüzeyfə ibn Əliyəmənə deyişdir. Və bu bir sahabelərdən gedib öyrənir. Və bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu. Faydalardan görək. Bəlli oldu ki, qədərə iman gətirmək vacibdir. Qədərə iman gətirmək vacibdir. Və necə iman gətirilməlidir, onu da qeyd etdik, dörd mərtəbəsi var, dördünə də iman gətirilməlidir. Həmsinin bəlli oldu ki, kim qədərə iman gətirməzsə, Allah s.ə. onun əməlini qəbul edən deyildir. Həmsinin bəlli oldu ki, qədərə iman gətirməzsə, imanın ləziyyətini dadmaz həmin şəxs. Və Allah Subhanahu taala bəllə oldu ki, ən birinci yaraddığı məxluqatlardan biri nə olub? Qələm olmuşdur. Və qələm də Allah Subhanahu taala dediyi bütün qədərləri yazmışdı qədəri. Qiyamətə qədər nə olacaqdır, hamısı yazılmışdır. Həmsinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qədəri inkar edənlərdən uzaqdır. O çırəmək edənlərdən uzaqdır. Və faydalardan biri də odur ki, insanın gəlbinə şübhə düşdüşdə, onu gedib alimlərin yanında ilm əhlindən soruşmalıdır ki, o şübhələri çıxarsın o özündən. Və həmçinin ilm əhli də dəlillə, sübutlə onlara başa salmalıdır. Və bu qədər inşallah. Subxanək Allahımə büxəmdikə və şəhədvən lə iləhə ilə təstəqvürkə və təhvə